Това беше третата лекция и третата идея, брат Михаил Омрам, продължение. Истинската любов е самодостатъчна. Фалшивото мислене ето кое е съсипването на човека. Докато не се изпълним с Бога, до тогава други същества ще мислят чрез нас, и ще разполагат с нас. Това, което зависи от вас, са усилията. Успехите ни зависят от хората. Това, което се иска от всеки човеки да промени, поне едно създание на земята. И това създание е самия Той. Всичко е в интензивността на молитвата. Търсенето на Бога е продължително и изисква голяма настойчивост. Не искайте нито наука, нито доброта, нито здраве, нито щастие. Искайте единствено Бог. Всичко друго после ще се подреди правилно. Предпочитайте моралните качества, пред каквито и да е таланти. Значи таланта е на заден план, пред чистотата и моралните качества. Човечеството ще стане по-добро, но след хилядолетия на катастрофи и големи страдания. Аз ги наричам велики дарове, след време ще говорим специално за това. Животът е неумолим и той на нас е удари на всички които не искат да знаят и да уважават божествените закони. Сам Бог стои зад нашите изпитания, за да ни обучава. Хората търсят нещо ново, нещо оригинално, но не и е истината. Това, което си посял после, ще го срещнеш по своя път. Никакъв успех и никакво материално състояние не могат да дадат смисълът на живота. Защото смисълът е нематериален. Поначало смисълът не се намира в този свят, нито в другия свят. Смитъл, смисълът е в Бога. Когато влезеш в единство с Бога, никога няма да питаш какъв е смисълът. Който се възмущава от съдбата си, то божествената справедливост ще го накаже двойно. Значи в това отношение най-лошото нещо, казва учителя, е недоволният човек. Казва на такъв човек цялата вселена да му дадеш. Не говорим за света. Цялата вселена да му дадеш, той остава недоволен. Така ще бъде. Изгубила нещо съществено. А иначе, според учителя е много просто да се справиш с недоволството си, ако почнеш да му говориш по божествения начин, както казва учителя. С произношение красиво насаме, с ударение. О, недоволство, колко си красиво! То ще почне да се чуди какво прави в тебе. След време ще каже, тук няма място в този човек, нещо ми стана тясно и така нататък. Този, който е избрал да работи по закона на любовта, няма да страда от закона на справедливостта. Искам да кажа. Любовта е по-дълбока от справедливостта. Ако искаш да надрасни справедливостта, влез в любовта и тя ще ти даде съвсем друг поглед за справедливостта. Иначе ще си въобразяваш справедливост. Да изоставиш кръста си, значи да изоставиш своята нища природа. Всеки трябва да разпъне на кръст своето его, своята нища природа. Своето собствено зло. Невидимия свят прави хората алкохолици. Дали, някой се чуде, що хората пият. И на въпроса, трябва ли да има кръчми, за малко се отклонявам, учителя казва да. Защото тези хора, ако почнат да мислят, ще направят много повече престъпления. И учителя казва, те пият, за да не мислят. Те пак мислят някакси, но престъпленията стават 10 пъти по-малко. Отговора е, кръчми трябва да има. В този свят говорим така. Значи, невидимия свят казва, брат Михаил, прави хората алкохолици. Значи, много невидими същества астрални пият в човека, казва учителя. Човека плаща сметката. Те му използват хранопровода, пият, някой път пият на групи. Така. Значи, пак ще повторя. Невидимите, невидимия свят прави хората алкохолици, за да намали голямата разрушителна сила в тях. И така, чрез алкохола, невидимия свят ги приспива за много по-големите разрушения, които ние не виждаме. Така че, ако видите един алкохолик, порадвайте муса, има нещо приятно. Така, който е лишен от смирение, няма да види същественото и главното в живота. Когато кармата влезе в действие, влязло е Божието правосъдие. Сега се изработва Твоето следващо прераждане. И затова това бъди много буден за да живееш духовен живот и след време да имаш чисто посяване. За да живееш духовен живот не е необходимо да се устроя материално, защото материалното материалният живот никога не може да се устроя напълно. Аз съм ви казвал, учителя казва, че гробищата са пълни с осигурени хора. От 8000 години и повече наситено е с осигурени хора и казвал съм ви, че няма нахранен крокодил. Това е винаги гладно същество и като умре пак е гладен и като е жив пак е гладен. Има такива милиардери, които ги наричам богати бедняци. Така, Значи, материалният живот никога не може да се устрой напълно. На голгота изразът свърши се е необикновенно велик израз. И това изречение означава, че се заражда една нова ослепителна вселена, съвсем друга вселена. Семето беше посято, тайнствената жертва на любовта беше посята. В това е величието на Христос. Така, следващия път ще продължим.